Csak egy példabeszéddel tudok élni, mert egyébként, ha az ember a saját maga titkát akarja megfejteni akkor valószínűleg az ideiggyógyászatunk kell, hogy a végén kikössön. Alulam számtalan rádió és tévé szűnt meg, és az egyik alkalommal úgy döntöttem, hogy kócsinkolni fogok, amiért egyébként egyáltalán nem értek, de úgy döntöttem, hogy hozzálátok. És a még létező rádióműsoromban verbúváltam ehhez embereket. Négy ember jött össze, velem együtt, tehát öt. Valamilyen sörözőben találkoztunk, talán a Paula Ernertben, Ammonban. Ők engem ismertek a rádiómisorom alapján, én nem ismertem őket. Négy férfi volt, különböző korosztályból, de mindegyik jóval fiatalabb volt, mint én. Átlagos életkoruk 40-45 év körül lehetett. Hogy miért döntöttek úgy, hogy eljönnek? Arról halvány elképzelésem nem volt. Én minden esetre azzal kezdtem, mert nagyjából érzékelhető volt, hogy vagy középen kezdjük, vagy sehol, hogy valaki kezdje el mondani, hogy őt mi foglalkoztatja. És elmondott egy történetet, ami azzal volt kapcsolatos, hogy ő nagyjából 25 vagy 28 éves kora óta egy pályázatírói helyen dolgozott, egy állami helyen, ahol pályázatokat bíráltak el, illetve pályázatok megírásában segítkeztek. Ő egy vagy több egyetem elvégzése után került oda. A korosztályát mondtam, 40 év körül lehetett, ezzel együtt nagyjából azzal számolt, hogy onnan megy nyugdíjba, ami azért meglehetősen furcsa hozzáállás, de nekem ezt nem minősítenem kell, valamilyen módon meg kell értenem. Ő ott jól érezte magát, a fizetése megfelelő volt, családalapításra elegendő volt. Egyszer ingott meg, amikor váratlanokból a főnöke onnan elkerült, ő elmesélte a történetet, én már nem emlékszem rá. Minden esetre ez az ember, akinek különösebb karrier elképzelése nem volt, azt vette a fejébe, hogy a távozó ember helyébe lép és megpályázza ezt a főnöki állást. Ez a tapasztalata megvolt, a végzettsége megvolt, egy tízeskálán alkalmasnak, amikor behívatta őt a főnöke fölötti főnök, és megkérdezte tőle, ami nyilvánvalóan nem kérdés volt, hogy ő jól meggondolta-e, hogy ő erre az állásra jelentkezett, ő már akkor sejtette, hogy ezek szerint nem gondolta meg elég jól, és kiderült, hogy arra az állásra már meg volt a jelentkező. Ez egy durván három vagy négy évvel előtti történet, tehát ez nem a mamutok korszakából való, hogy éppen melyik párt adta a kormánypártot, pártot, szerintem ebből a történetből teljesen hiányolható, nem ez a dolog jelentősége. Ő ezt tudomásul vette, Jókedvű nem lett tőle, ráadásul kiderült, hogy az az ember, akit oda kiszemeltek, az korábban dolgozott ott, de 5 vagy 8 évig nem azon a helyen munkálkodott, így a tapasztalatai átmenetileg gyérebbek voltak, és ennek akkor volt jelentősége, amikor az illető elfogadta helyét, hát ugye egy ember pályázhatott, így aztán őt fel is vették főnöknek, és úgy gondolta segíteni ezt az embert, hogy a saját pályázatát, amikor még azt hitte, hogy értelme, van értelme pályázni, odaadta neki. És hát én teljesen elcsodálkoztam ezen, mert hát ugye, én ezt egy ilyen szolgatempónak gondoltam, vagy egy ilyen csinovnyék tempónak e, irodalom után szabadon, de ő nem is értette a kérdésemet, mondta, hogy hát ő minden adta volna oda, azt szerette volna, hogyha ez az ember ott minden jobban tud munkálkodni, a többiek is a saját maga üdvére. És talán kérdéset tettem föl, amikor a többiek azt kérdezték, a másik három ember, hogy és a főnök az elolvasta ezt az anyagot, amire már nem tudom, hogy milyen válasz született, de én annyira megrökönyödtem, hogy a másik három ember számára nem az volt a kérdés, ami nekem, hogy hogy lehet ilyen szolgatempóban létezni, hanem hogy elolvasta e hogy én, aki 17 éves korom óta egy hosszú történet nem le le pszichiáterhez és pszichológushoz járok annak függvényében, hogy éppen kivállalkozik arra, hogy az egómat kiegyenisítse, elmeséltem neki ezt a történetet, és akkor azt mondta nekem, ebben az emberrel én már másfél évtizede dolgozom együtt, vagy ő dolgozik velem egy nagy a szakmában, és jól ért hozzám, azt mondta, hogy tudja, fia ez a különbség a csoportban és a csoporton kívül dolgozó ember között. A csoportban dolgozó emberek így gondolkodnak, a csoporton kívüli emberek pedig úgy, mint maga, illetőleg zömében így gondolkodnak, a csoporton kívül lévő ember pedig néha úgy gondolkodik, mint én. És ez a példa nem konkrétan természetesen ebben a formában végigkísérte az életemet. Valójában szerettem volna mások viselkedését megérteni, azzal együtt, hogy a kiinduló pontom néha az volt, hogy egyáltalán nem értettem őket. Amikor meg akartam érteni, akkor nem azért akartam őket megérteni, hogy egyetértsek velük, hanem azért, hogy rájövjek arra, hogy őket mi beszélni. Még egy történet hozzá tartozik ehhez, hogy teltek múltak az évek, mint a népmesében, és az illető felhívott engem telefonon, vagy e-mailt küldött. És azt mondta, hogy a helyzet az, hogy úgy tűnik, hogy ez a történet mégis nagyobb törést okozott az életében, és x évvel később, hiszen ez nem akkor történt, amikor elmesélte, hanem azt, azt megerőzően valamikor, és eljött a cégtől. Tehát én azt gondoltam, amikor ezt elmondta hogy egy ilyen történetet nem lehet túlélni, és igazabb lett. De nem lehetett tudni, hogy ez mikor következik be. Erre nagyon egyszerűen tudok válaszolni. Egyrészt ebben az épületben szerintem annyi ideje volt, mint a hány ki vagytok. Ez az egyik. A másik pedig, hogy én egy, ez példabeszéd lesz, én egy orvos vagyok, aki miután diagnosztizált, vagy más diagnosztizálta a beteget, úgy találkozom vele, hogy már elaltatták, és ott fekszik a műtőasztalon. Hogy férfi vagy nő. Hogy 20 éves, 30, 40, 60 vagy 80, az csak annyiban érdekel, amennyiben a reakciói mások lesznek az operációra. Nekem az a dolgom, hogy meggyógyítsam. Itt az a dolgom, hogy válaszoljak a kérdésekre. Közömbös, hogy hány éves ember kérdezi. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye hát amikor én ennek az egésznek nekikezdtem, akkor még nem volt internet. A Filippov mondta nekem azt, hogy én egyébként is olyan betegségben szenvedek, és ez nem egyedül rám jellemző, bár büszke lennék, ha csak én lennék ilyen, hogy van egy olyan jelenség, hogy valaki több információt fogad be, mint amint fel tud dolgozni. Ez független egyébként az internettől, ez egy létezési mód. Nem az internet által lesz az ember túltájékozott, hanem azáltal lesz túltájékozott, hogy úgy közlekedik a világban, hogy többet hal, meg többet lát, meg többet szavol és többet érez, mint amennyit feldolgozni tud. Ehhez már csak mennyiségi plusz, hogy egyébként mit olvas az internetről. Nem lehet felkészültnek lenni, mert... Ha az ember 8-kor kezd egy interjút, lehet, hogy 8-kor történik valami, ami alapvetően változtat adnak a helyzetén, bázikusan vagy bázisosan fel lehet készülni, és lehet abban bízni, hogy amikor a beteget elkezdi operálni, akkor a kor történetével megfelelően volt tisztában. Ennél sokkal többet nem lehet elkövetni. Én egy felkészülős pali vagyok, de nyilvánvalóan ennél sokkal jobban is fel lehet készülni, és ami ennél vagy legalább annyira fontos, mint a felkészülés, és valójában ennek a dolognak, amit én csinálok, ez adja a szépségét, és hát itt derülnek ki a kontárok függetle attól, hogy mennyire van hatásuk a világra, és mennyire nem bár ez mindenféleképpen fokmérő, az pedig a a beleérzés képessége és a megérzés képessége ezzel nem mindenki rendelkezik, és az, hogy valakin milyen hatása van a befogadóra, az egyáltalán nem biztos, hogy az ő személyiségének a pozitívága az lehet manipulatív is. Azzal én nagyon ritkán élek. Ami a beskatujázást illeti, abban két csoport van, az egyik, aki, három, az egyik, aki beskatujáz, a másik, akit beskatujáztak, és a harmadik, aki meg ezzel a tevékenységgel nem foglalkozik. Szerintem én az első kettőn túl vagyok, és ebből a szempontból egy szerencsés embernek vagyok, mondható, mert én is katujáztam másokat, engem is katujáztak, és másra eljutottam oda, hogy ennek az íg a világán semmi értelme nincs, a beskatujázás az gyakorlatilag semmi más, mint egy étlap, hogy az ember meg tudja különböztetni az előítelt a desszertől, de valójában mi lehet, lehetne egy ilyen étlap, ahol alfabetikus sorrendben vannak a dolgok, és nem az első szempont alapján a Mel Gibson film jut az eszembe, amelyben a Mel Gibson és a női, amikor levetkeztek, akkor egymásnak mutogatták a lőcsérüléseiket, hogy melyiknek van több. Na de hát a dolgnak az a lényeg, hogy szerelmesek voltak, és ízé túlélték. Tehát, hogy most én nekem 64 vágásom van és 84 lőcsérülésem, Istenem, hát ennyit szedtem össze, de hogy életben maradtam. Nyilvánvaló, hogy befolyásolja a, a létezésemet, nyilvánvaló, hogy a gondolkodásomban jelen van de ma már, ha jó formában vagyok, akkor tudok azon uralkodni, hogy találkozom valakivel, aki annak idején engem beskatujázott, és túl tudom tenni magamat azon, hogyha én valakit beskatujáztam. Ez utóbbi esetben egyébként én mindenkinek felajánlottam valamilyen formában, ha az fontos volt az életemben egy tisztázó beszélgetést, az már rajtam múlott, hogy ő élt vele, vagy sem. A beskatujázás az egy az élet leegyszerűsítése egy olyan formában, amin egyszer mindenki átesik, az már a szerencse, vagy az intellektus képessége, vagy a, a, az intellektusának a, a mértéke, hogy abban marad-e, vagy azon túl jut. Nem muszáj úgy még halni, hogy az ember is katujázó legyen. A szüleim például nagyon skatujázók voltak, de hogy komolyan gondolták-e, arról fogalmam nincs, ahhoz most exhumálni kéne őket. Erre nagyon egyszerű a válasz. Két szó, semmilyen módon nem tudnak és kevesen. Az életem zömét ítéltem, tehát hogy hogyan van kam csatkan, azt nem tudom. Itt így van, és nem változott. Nem lett rosszabb, és nem lett jobb. Ha jól emlékszem, a mesében is úgy van, hogy az ember a tükrétől kérdezi, ki a legszebb, és amikor nem ült mondja, akkor a falhoz vágják az emberek buborékokban éltek, élnek és élni fognak. Az, hogy ezekből a buborékokból ők egyébként ki akarnak -e jönni, az alapvetően rajtuk múlik, a buborékok egyébként ritkán akarnak megszabadulni a bennük levüktől. Tehát amennyiben a benne levő nem akar kijönni, addig az, akkor az ember egy örökös buborék lakó, egy buborék lakója lesz, az, hogy egyébként az ő élete minőségileg más-e ahhoz képes, hogy valaki egyébként sok buborékban fordul meg, ezt nem tudom megmondani, én sok buborékban éltem, nem tudtam elképzelni az életemet egyben, de az, hogy ez valakinek igénye legyen, ezt, hogy ezt fel lehet-e támasztani, vagy sem, nem tudom, az emberek ön visszaigazolásra, önigazolásra vágynak, nem szeretik, ha őket elbizonytalanítják, ennek következtében ragaszkodnak valamihez, ami egyáltalán nem biztos, hogy az jó otthonuk, de mégis annak szeretnék látni. Ugye már az információnál felmerült az, hogy én honnan szerzem be az információimat hát Én régen úgy léteztem, de most is úgy létezem, olyan vagyok, mint a bálna. Egész nap planktonokat zabálok, mert ez a létezési módom. Tehát nincs külön plankton-zabálás, hogy híradót nézek, vagy rádiót. Maga a létezés az olyan, hogy az ember abból információkat fogad be, mint amikor a tengerész feltartja a kezét, és azt nézi, hogy hogyan, vagy honnan fúj a szél. Um, E sor, egy sor olyan dolog hangzik el kérdésként, ami, amire én nem tudom a választ. Azt tudom, hogy adott szituációban valaki megmozdul, valaki nem, van, aki ilyen irányba indul, van, aki olyan irányba indul, és aztán az egészből lesz valami. Az, hogy adott esetben egy műsorban olyanok telefonálnak be, akik velem egy véleményen vannak, vagy sem, ezt nem lehet előre kiszámítani, mint ahogy az is minden nap meglepetésként ér, hogy egyáltalán az iránt, amit én csinálok, van-e érdeklődés, mert hogy amit én csinálok, az mégsem olyan, mint amit példaként felhoztam, hogy valakit felfektetnek a műtőasztalra, mert az orvosnak a, a működését és az én működésem semmilyen vonatkozásban nem vetném egybe, mert az orvosi az egy elengedhetetlen foglalkozás, az, engem, az enyém pedig egy elengedhető.